Імператриця мило почервоніла, знов зробила багатозначну паузу. Загадкова тінь промайнула в сірих спрозеленню очах Сен-Жермена, та він мовив абсолютно рівним голосом. Слухаю ваша величність дуже уважно. От і скажіть на милість, як і чим змогла неписьменна селянка, вдова шведського драгона, що прислуговувала спочатку Шереметіву, потім Меншикову, Причарувати мого він сеносного батька, тим паче на той час імператор уже мав свою царицю. Ні, що не кажіть, а за баганки та примхи, які сповнюють серця чоловіків для нас, бідолашних жінок, тайна за сімома печатками. Я дуже добре розумію вашу величність, син Жермен схилив голову на знак Підтвердження, Але чим ви вирішили, що потаємні прагнення принцевого сердця, найліпше зрозумілі саме мені? Можу тільки повторитись. По-перше, ви прожили дуже і дуже довге життя, тож не маєте жодних симпатій або антипатій серед будь-яких владних фамілій Європи. Тоді як будь-хто з наближених до мене осіб обов'язково гратиме ту чи іншу партію, а я ж бо анічогісінько не тямлю в інтригах. По-друге, ви не маєте і корисливих інтересів, бо невеличкий тірольський маєток забезпечує вам прибутки, які можуть позаздрити не тільки князівські, а й навіть деякі королівські родини. О, -о, -о Ваша величність, Вислухайте мене уважно, будь ласка. А вже ж Сен-Жермен приклав до луст пальця і заплющив очі. Єлизавета Петрівна продовжила. По-третє, ви об'їздили півсвіту, якщо не весь сучасний світ. І на сам кінець ви справжній ясновидець, в чому переконана не тільки я, але й усі інші. От взяти хоч би графа Бестужева, якщо подібне говорить ваш відвертий ненависник, то це так і є. Але для ясновиця, зосереджені в чужому серці помисли не проблема. Тож я й вирішила довірити цю надделікатну справу вам, графе, вам і нікому іншому. Сказавши це, Єлизавета Петрівна підвелась. Сен-Жермен теж підвівся зі стільця і вислухав останні слова імператриці, стоячи. Справа ця як дуже делікатна, графе, так і надто важлива і для Росії, і для мене особисто. Адже якби Карл Петер Ульріх не жив протягом усіх смутних часів за кордоном, то мої недруги давно домоглись би або мого заміжжя, або ж мого пострілу. Отже, в такому разі я, дочка Петра Великого, ні за б не стала російською імператрицею – і не мала би приємності зараз розмовляти з вами. Безперечно, запросивши принца Голштинського до себе та проголосивши спадкоємцем імперії саме його, ваша величність вчинили дуже мудро. Тож, зрозумійте, мені дуже-дуже хочеться бути послідовною до кінця і віддячити його високості, підібравши йому достойну дружину. На сам кінець йдеться, не просто про одруження, а про майбутнє російського столу. Навіть якщо Господь Бог милостиво пошле мені дітей, я все одно вже проголосила торік спадкоємцем Карла Петера Ульріха заради безпеки своєї та, можливо, моїх майбутніх дітей. Отже, графе, саме нащадки порекомендованої вами особи займуть моє нинішнє місце. Ви все зрозуміли? Так, Ваша величність, Сен-Джермен шанобливо вклонився. Крім того, треба поквапитись, оскільки ця вперта дурепа Анна Леопольдівна і досі не зрікається права на престол замість своїх малолітніх дітей. Тому, хоча становище Брауншвейзької фамілії на засланні не завидне, проте все ж таки принцу Карлу Петеру Ульріху Варто якнайшвидше подбати про спадкоємця. Я все розумію, Ваше величність, і Ви згодні взятись за виконання мого доручення? Дозвольте мені все-таки трішечки подумати. Очі імператриці недобре заблищали, та вона мовила доволі м'яко. Гра, графе, подумайте, добре подумайте. За тиждень я наказала влаштувати полювання на вовків, ви коли-небудь брали участь у подібній забаві? На превеликий жаль такої щасливої нагоди, як зимові лови хижих звірів тут, у північній землі російській. От і добре. Побачите, як ми розважаємось, а за одне і відповідь дасте. За тиждень. Я зрозумів. Сен-Жермен вклонився в друге. Тож побачимось за тиждень. І її імператорська величність вийшла з кімнати, кивнувши графові на прощання. Служник проводив його і допоміг влаштуватися в казеному екіпажі, що чекав біля одного з виходів. Але попри те, що на вулиці так і не розпогодилось, додому Сен-Жермен не поїхав, а волів впустити екіпаж за міськими вулицями. До себе повернувся пізно увечері. Їсти звичну вівсянку, заздалегідь приготовану кухарем, не схотів, натомість легко забіг по східцях на другий поверх, ретельно зачинив двері та впав на коліна просто посеред кімнати. Сен-Джермен безперервно молився весь вечір, усю ніч і навіть весь наступний ранок, іноді підносячись думкою до вищих світів. Але якби хтось ризикнув підслухати його палку молитву, то знайшов би її занадто дивною, Адже граф раз за разом промовляв наступні слова. «Господи, щиро дякую тобі, що віддав долю моїх ворогів у руки мої!» Літо 1743 року від Різдва Христового. Князівство Сербст. Німецькі землі. Великий дрізд сівся на гілку розкидистої акації – Хитро поглянув на чоловіка і жінку, що стояли на галявині посеред старого занедбаного парку. Очевидно, пара ця чимось не сподобалась пташці, бо дріст одразу ж полетів геть, навіть зьоба не розтуливши.